Ja tervetuloa SR-podcastin pariin. Minä olen Jeffrey Akemire. Ja sarassani, kuten aina ennenkin, on Reiska. Eipä hei. Ja Zuokari. Hyo! Ja tällä kertaa puhutaan kesän desukonista ja... Desukonin ohjelmasta. Ja sitten jälkeen tässä noin tuossa noin loppuvaiheessa niin puhutaan myös kunnianvieraista. Eli eiköhän lähetä näin nopealla tahdilla. Aloitetaanko avajaisista. Onko mitään sanottava, Onko mitään sanottava näin heti ensimmäisenä avajaisista näitä mitä te odotatte siellä? <tos> no siis sama mitä aikaisemminkin, jotain aika överiä. Ei jotain. Todennäköisesti jotain hauskoja itseensä referoivia vitsejä ja muuta vastaavaa. Että eipä nyt silleen su sen suurempia odotuksia. No että... niin, ennenkin on ollut hyviä ja toivot todennäköisesti on myös tänäkin vuonna. Kyllä. Tässä mä näpärän jotain täällä, anteeksi. <tos> <tos> ja tota no, niin joo, ei mullakaan muuta kuin että just se, että, että sitä samaa överikamaa ja sitten vähän heitetään vitsiä omalla kustannuksella ja muuta, niin sit mä oon tyytyväinen. Kyllä. Kyllä. Itselläni, no yleisesti se, että jos kun, mitä överimpi se on, niin sitä, niin sitä parempi se on. Kyllä. Tuota... Että sanotaan näin, että mieluusti, kivasti ja silleen, niin menkää yli laidan, Desu. Menkää yli laidan. Mm. Tuota, se mikä tietenkin itsellä tässä justiin tuli mieleen, niin mikä on oma mielipiteen näin yleisesti tästä mm, luento- tai oh, niin, ohjelma, ohjelmasta ylipäänsä. Sitten miltä teidän mielestä näyttää nytten tänä vuonna? No, siellä on ainakin se muutama ohjelma, mihin niitä ainakin aina lähtee. Totano, niin aluksi silloin, kun tää julkaistiin, mä olin semmoinen, mehne kuunteli meitä, täällä on huonompaa ohjelmaa kuin Frostbiteissa. <tys> <tys> Sitten nyt, kun mä rupesin taas selaamaan, niin ei täällä oikeastaan ole, kun mä, niin, tota, mä rupesin miettimään, mitä mä kävin kattoon, niin mulla on taas semmosia ohjelmia, mitkä menee päällekkäin niiden kanssa, mitä mä haluun mennä kattoon, että molempia ei mitenkään pääse katsomaan. Valitettavasti. En osaa olla kahdessa paikassa samaa aikaa, vaikka se olisi hirveän kivaa. Mutta siis niinku ihan yleisesti täällä on ihan mielenkiintoisia sellaisia semmoisia aiheita, mistä ollaan on keskusteltukin sosiaalisen mediassa aika paljon. Ja sitten ihan semmosia yksinkertaisia asioita, mitä ei ikinä tullut niin sanotusti mietittyä, mutta äh, sitten kun joku tuo sen esille, niin se oikeasti rupesi kiinnostaa just toi, mikä on perjantaina heti toi pikseleitä hikikomorille elävän kuvan teoria, jossa käsitellään sitä, että kuinka, kuinka se päätyy sieltä japanilaisten TV-ruudulta niin tota TV meille, niin meille tänne vähän ehkä epävirallisesti hankittaviksi se anime. Tai sitten ihan, ihan alusta lähtien sieltä studio, studion raakaversiosta TV-studiolla tv studiolta TV sitten joku sika siellä nappaa sen omaan tietokoneensa syöväreihin ja muuta sopivaa muotoa ja niin jakaa maailmalla. Niin se on kyllä ehdottomasti tosi mielenkiintoinen, että ei koskaan tullut ajateltua sitä mutta me ehdottomasti katsoa ja kuuntelee tuota Datave ja Fintomoki eli Jyri Eerola ja Tommi Murto luento. Ovat ainakin luentorintamalla meikäläiselle ihan uusia nimiä. Joo, ei ole tullut ylitekkään aikaisemmin vastaan. Jep. Sitten tota toi, niin toi, tietenkin toi, mä rupesin kattoa nyt tutustua oikeastaan. Sen takia mä katsoin Aoi Hono on tossa, sit se päähenkilö siinä, se Honoa dikkailee ja Adachi Mitsuru ihan sikana. Niin, Sitten mä nyt ajattelin, kun luento, luentoinen, niin että kai mun pitää tutustua siihenkin jollain tavalla. No, mä rupesin tatsia kattoa, se on satajaksoa, saan nähdä, saanko mä sen katottua, jos niin, Sitten mä ehkä aloitan crossgamingin ennen Desua, mutta tämä on vähän ehkä turhan ahnetta, mutta... Sitten mä menisin kyllä mielellä, että kuuntelee, että on kuuntelemaan tuon Anni Talohen luennon kanssa. Ja, ja sit, tota, samaan aikaan oli sitten tällainen Torkkalan luento, että Utopiaa, Tystapiaa ihmiset ja niiden hallinta. Ja itse kun tykkään justin tuollaista ja maailmasta tosi paljon, niin menen todennäköisesti itse sitä katsomaan hyvin paljon todennäköisesti. Ja niin, mikä me skipattiin aluksi, niin oli justi toi, että siellä on myös hakkaa päälle Gallian poika-niminen luento, joka käsittelee öö, valkyria kronikalsia. Ja. Ja, ja sitten tässä on vissiin, ve ve tota niin verrataan sitä niin Suomen sotahistoriaa, niin sitten, kun se on geopoliittisen kannalta, niin kannalta öö, niin, sa vähän samanlainen niin kuin Suomi, Ei. niin todennäköisesti vertaillaan talvissotan ja kaikkeen muun voisi, voisi olla kyllä ihan tosi mielenkiintoinen luento omasta mielestäni, ja tota, harvi vaan sinällä, että en ole pelannut yhtään Valkyria Chronicles-peliä, niin siksi en ehkä välttämättä pääsisi siihen luentoon niin hyvin si sisään. Tai en tiedä. En tiedä mun mielestä on aika mielenkiintoinen niin aihe, aihe semmo, mutta itse en tutustunut. Ja se on nyt sama aikaa, että on pikseleitä Hik kanssa, niin se ei aika siinä mielessä väliä jo pelkästään sen takia. Kyllä. Mm. Joo, itse varmaan, en tiedä, menenkö silloin, ja ekaksi jo luennolla pärähtää, että pärähänkö tonne Galliaa kuuntelee vai mitä mä menen, mutta ainakin tuossa perjantain puolella Tuossa ysistä puoli-yhteentoista tuolla kuusessa, niin tonne yksi tapa arvostella animea. Kuulostaisiin ainakin meikäläisen korvan ihan hyvältäkin, hyvältäkin luennolta. Se on mm. Renne Lutkukka Brandin, tai Brandtin luento. Jaa. Se on, vaikuttaa tosi hyvältä siinä, mi Mielessä, että siellä pystyisi kehittämään etenkin omaa ehkä arvostelutyyliä hieman eteenpäin. Sillä käydään justin erilaisia arvostelutyyliä ja sitten justin käydään erilaisia sivustoja ja tuolla läpi. Niin tota, todennäköisesti vaikuttaisi siinä mielessä tosi hyvältä. Etenkin kun tota, minä nyt ehkä eniten on näitä arvosteluja meidän porokasta tehnytkin. Sitten jos sattuikin käymään vielä niin, että sattuu sitten se oma arvostelu sinne. Tuota, <tos> sinne luen tosien että. mitä hän miesit on, mie on tehnyt vierä tai justi väärin. Sen lisäksi, että minä teen yleensäkin kaiken väärin. <tos> <tos> Monta kertaa ollaan puhuttu siitä aiheesta, kuinka ihmistä arvostelee animea väärin ja katsoa sitä sen takia myös ka väärin. Mm. <laughs> sitten ne saa kuulla, jos. Niin, no, toivottavasti me nyt ei olla siellä. Me ollaan niin tuntemattomia vielä. Et, tota, me ei mm. olla siellä se seinällä, niin ei nähdä, miten me katsotaan animeä väärin. <laughs> <laughs> yeah. tota, no, niin, Siinähän on sitten sama aika käynnissä, mikä on nyt täynnäkin jo toi öö, ää, niin, tursakkeen. Gunplapaja, joka kestää melkein niin koko sen koko perjantain käytännössä. Sitten siellä on eläinkorvatyöpäijää, missä voi tehdä itsellensä kawaiin ja komimiin. Pitäisi joskus oikeasti itsekin vaivautua ja menee noihin mutta tähän mennessä tuli ihan hirveästi sellaisia, mitä henkilökohtaisesti itseensä kiinnostaisi. Reiska yritin puhua aina tekesi Sibariin, mutta ei se jostain ole päädytty sinne. Ne niin, kovasti siitä oli puheetta, mutta mm -mm. puheeksi se on Janne <laughs> niin. <laughs> ja aina no, jäänyt. Joo. joo, varmaan jäädäkseen, koska tämän, tällä kertaa se kuulemma on tota, niin kokeneemmille enemmänkin. <laughs> joo, ja tosiaan Sibaripajasta vielä, että Sibaripajalla on vielä uusi pitäjäkin vielä. Desuukonin tiedotus vastaa vaan Japsu. Eli Santtu pajukanta. Jos näin ihan nime, nimiä mennään mainitamaan. Kyllä. Joo, no, tota noin niin. Yhy OC ovat niin ovat mainstreamia. Eli. <laughs> eli. Mikä toi OC lyhennys on? OC on siis original character. Ja, Aa kyllä, kyllä, kyllä. Miksi mä tommostain? Joo, eli siis tuossa tota, työ, työpajo, työpajoissakin keskitytään siihen, että tehdään erilaisia nii, tota, noin, hahmoja ja yritetään tehdä niistä vissiin ei mainstreamia <lacht> näin. Kä, kä, näin mä käsitin. Mm. Eli jos teet hirveästi vaan äh, ketkä kutsuu kaikkiin bakaksi ja muuta, niin sinne kehittämään itselle syvempi Zundere-hahmotuntemus. Ei kun... <lacht> mm. <lacht> äh, jota, sitten on korealainen cosplay vieras, mistä ei ole mitään, mitään tietoa, semmoinen tai on mm. Kimmi, josta mä en rehellisesti, mun pitää hävetäkseni, sattua, olisi pitää varmaan katsoa ennen tätä, että niin. kuka se kaveri on, kun cosplay piirte ei ole millään tavalla tuttuja, Ei ole mullekaan. Eikä ei ole hmm. Paitsi tunnen Onne. näitä isoja nimiä Suomesta, mutta en ulkomailta sinänsä, paitsi jotakin no. ehkä tiettyjä nimiä. Että niin, jotain Jessica aina. Nigri. <laughs> Ja tulee aina niin esille. <laughs> niin, tota noin, niin, äh, toi... No, se on taas mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että tehdään niin taas kuole sitä cosplaystakin keskustelua, että oikeasti on cosplay ja joillekin ohjelmaa. Mm. Ja kunnianvierastakin, ketkä varmasti on, äh, pyörii piireessä ja tuntee varmaan moni arvostaa kyseistä henkilöä. Sitten, no. tota... Olisi justiin loppuillasta, niin oli, olisi mahdollista pelata rävittauptia, joka on just, jos ei kukaan ole lukenut sitä äh, mangaa, niin se on tota, peli, jossa ää, noiden jänislauman joukossa on Susi, joka tota, tuho, justiin, tappaa jäniksiä yksi kerrallaan, ja sen jälkeen aina tota, sitten jänikset telottavat aina sitten joukostaan yhden henkilön, joita epäilevät tota, sudeksi. Ja minusta on vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta sille, että se että voi justiin pelata niin monella eri tavalla. Ja jos se esimerkiksi sellainen PC-peli kuin Town of Salem on tuttu, niin voisin väittää, että melkein konsepti on melko samanlainen. Sitten siellä on noita perusperjantajilla anime, anime musavisaa ja keskustelua ja kuppikuumaa, mitkä on näitä Desukonin vakioita, mitä on. Joo. Mitkä on varmaan ollut melkein aina, en tiedä onko va vaihdellut. Kyllä. Mä en tiedä, onko tuo anime musavisa, onko animevisa on ainakin ollut. Joo, animevisa on ollut, mutta en tiedä sitten, onko anime musavisa ollut. Mm. Ja tota, pitä... Musavisa on pitämässä, niin tota, Adam Ansikka Aaltonen ja Lovisa Laurlan Raussi, jotka olivat tota, Frostbiteissa pitämässä bing luentoa Tämä oli ehdottomasti tosi hyvä luento, kyllä. Että... Kyllä. Ja hyvät vetäjät. Jep. Jep. Sen on vaikuttaa tosi hyvältä. Saa nähdä, että mennäänkö kyllä itse, mutta... Niin. Sitten on tota, ää, niin sanotaan, kaikille JoJo-faneille fa jotain enää, mut siis tota noin, niin, ää, siis mitenkä niin semmonen anime-krokuis, niin jos se tota noin, niin äh, mietitään sitä, että onks niinku anime-sarjoista tutut poseeraukseen, ää, niinku. Ja oikean ihmisen vääntäytyminen edes mahdollistaa. Jojohan tuttu sarja siitä, että sinä ei mitään muuta vedetä, vedetäkään kuin poseja. <tos> <tos> On varmasti mielenkiintoista se että jos sitä sarjaa ei mainita siellä luennolla, niin kyllä ihmettelen. Kun... <tos> <tos> mm. <tos> se, tota, se ei ole tosiaan kyllä itsellä tästä aamusta, mä ajattelin mennä Mä en tiedä, oikeastaan tässä tuossa on tuossa kuin analyyttinen voimataso burgerointi, joka aluksi alko vaikuttaa semmoselta, että tota noin. Niin... <hysy> <K> <hysy> sieltä he burgeroidaan malopalkeja, niin. <hysy> <hysy> Ni <hysy> niin, mut sit tota niin. <hysy> mut se on, taitaa olla niin, niinkin animeissa olevien supervoimien voimatasojen burgeroinnista. Kyllä. <hysy> <hysy> <hysy> <hysy> <hysy> vähän on tommonen clickbait mm. <hysy> tyylinen. Täytyy <hysy> <hysy> <hysy> kyllä tota sanoa, että kyllä vähän trickeroituu siinä vaiheessa, kun luki otsikon. <hysy> Pikkasen mennään sinne kattoo, kenellä on isoin palkki, että kaikki havii go Sitten tulee go Kyllä. Ja tota, noin Sitten on tota uh, englanniksi cosplay, uh, cosplay tips and tricks, eli taas cosplay ajalle Joo. ohjelmaa. Kai meitä valitettavasti kostevaa... voi mennä kuuntelemaan sinne, Nää, miten se parantuu, En, en todennäköisesti. Itse varmaan olen joko pukeutumassa vasta cosplay tai, tai sitten... Tota, o, olen jo jossain muussa yhteydessä. Sitten... Tota, Pissin ystäville olisi heti aamusta luentoa. Ja se kysi, tota, nimi on One Piece ystävyyden taika. Mm. Eipä siitä oikeastaan mitään muuta sanottavaa. Sitten todennäköisesti on... yrittää niinku kertoa, että onko miten, miten nämä niin One Piisin fioliset on päihitetty. Todennäköisesti. Ja ite, meille kun kolmelle ei tota sarja ole sinällään muuten kuin itelle yhden elokuvan muodossa tuttu. Sillä, että sarjaa en ole kattonut yhtään, mutta tiedän suurin piirtein, mistä on kyse. Mä voisin suututtaa taas kaikki tota noin niin one piece, one, et sanomalla, että mä oon kattonut sitten noin abat ka kaksi kertaa joku reilu 20 jaksoa. Ja sitten mä oon aina todellut, tota, että niin hemmetin tylsä, että mä en jaksa katsoa että tätä, se ei tapahdu mitään. Ja sit mä oon lopettanut sen katsomisen <laughs> aina. Siis sulla on sama kuin mulla. Ja sit toiseksi tota mangaa mä en ole perustunut sen takia, koska mä en tykkää Pätkä vertaa oda piirtotyylistä. Se ei kuten välillä saa kuvista selvää, mutta se tietenkin, jos sitä lukisi, niin, tota noin, niin alkaisi tunnistaa sitä sen tyyli tavalla, mutta se ei ole tosiaan yhtään mun, mun juttu kyllä. Kyllä. Kyllä. Se tota noin, niin, sit siellä on habailupaaja. <laughs> tota niin on piirtämispaja, jossa tota noin, niin piirretään lihaksikkaita. Niin, tota, noin, lihaksikkaita ah, ne. Eh, hahmoja Elikkä taitais varmaan niille, ketkä tykkää JoJoesta tai no, yeah. Dragon Ballissa niin. Ainakin on sitten kaksi ohjelmaa sitten, että ei tarvitse vaihtaa salia, jos tykkää Kyllä, niin. kyllä Eka voi poseerata siellä, kun poseerauksesta ja sen jälkeen tota, noin, Jäädä piirtelemään niitä poseja lihaksikkailla hahmoilla Tätä tota, noin, niin, sitten on kaksi sellaista ohjelmaa, mitkä taas just menee valitettavasti päällekään. 3D on, 3D on jo täällä, onko animesi valmis? Niin Sakari Sakahakkarainen Hakka, pitää luennon totana, niin 3D cgi joka ehdottomasti on tällä hetkellä aika iso puheen sen takia jos se yleistyy hirveätä vauhtia. Ja, niin, varmasti on mielenkiintoinen luento, mutta siinä on shorts, on salat, älä kokeile tätä kokona, kotona. Eli käsitellään sitä, että kuinka ää, niin shortissa käytetyt esimerkiksi tunnustu rakkauden tunnustus tunnustusjutut sumuut ei oikeasti toimi todellisuudessa. <kuhempaikin> tota, <hän> niin, niin. Se on ehkä semmoinen, kun mä dikkailen shortissa tosi paljon, niin semmoinen, mikä mulla on lähellä sydäntä, niin mä menen ehkä mieluummin kuuntelen sitä, mutta ne on taas inhottavasti päällekään, niin ei pääse kumpaakaan, kumpaakin kuuntelemaan. Mä ainakin olen ton näköisesti kuuntelemaan tota kolmedia animaatio-luentoa, niin voin ainakin sitten kertoa sinulle, jos se oli hyvä. Joo. Se muottaa päähän, kun toinen, ääni, tota, noin en kuuntelemasta. Hmm. on tossa iltapäivästä, tai aletaan olla jo iltapäivän puolella, niin olisi tällaisia ohjelmia, kuten Antal Sanctuary Eksyneiden enkeli-epos, sitten olisi kaoskospleipajaa, joka on noin, onkohan jo kolmas kerta, taitaa olla. Sitten on taustataide Animessa ja ihmeiden ajasta ikuisuuteen menneisyyden haamut ja inspiraatio on Basket Mangassa. Siellä on tällaisia ohjelmanpiteeja, kuten tuossa Angel Sanctorissa on Arana Rain eli Maaret Stepanov. Kaoskospleissa on Artolahden sisarukset Johanna ja Jasmine. Sekä äh, Saara Hurula. Ja sitten äh, taustataide Animessa ohjelman pitäjänä on Johannes Gorin Möllyniemi ja Valtteri Tons-Strömsholm. Ja ihmeidenä ja sitten menneisyyden hahmot, inspiraatio Kroganan mangassa on sitten ohjelman pitäjänä Aino Airin Tegelman. Eli tällaisia luentoja sitten iltapäivällä tiedossa ohjelmia. Jep. Ja täytyy kyllä ainakin sanoa, että ehdottomasti mielenkiintoisin omasta mielestäni on tuo taustataide animessa, ja tonnäköisesti on hyvää burgeria siitä, että kuinka tärkeää sekin on. Mm. Tä osa-alue on animessa. Mm. Joo, se on, kyllä, yep. se on kyllä itselle kanssa semmoinen, mitä mä en kuuntele, koska mä oon Varmaan mainin miljoona kertaa senkin, että mä tykkään mä, ääni, Shinkain teoksista ihan hirveästi. Ja niin se nyt äh, hakee semmoista fotorealistisuutta niissä. silloin se oma tyylinsä, josta mä tykkään. Ja ne taustat on hirveän isossa osassa sen teoksissa. Niin sen takia mä tota, noin, niin, kans yksi syy, miksi on itse kiinnitt ruvennut kiinnittää enemmän huomioon taustataiteeseen. Yksi syy, miksi tykkään esimerkiksi nyt Kalkaneesta niin niin, kyoto Animationin uudesta sarjasta, Hibike-eufonymista, koska siinä on hirveän nätit taustat. Juuri nä näteistä taustoista on pakko sanoa just, että mikä esimerkiksi penguin niin me tota, meikälä sitä innosti tosi paljon, on se, että kun siellä on totta taustalla niin jumalattoman paljon erilaista symboliikkaa. ja Symboliikka ja ylipäänsä tuollainen, mitä kaikki ylämästä tarkoittaa, niin on myös niin jumalattoman mielenkiintoista. Joo, miten minä on vähän Twitteriäkin hieman vilkassut, niin todennäköisesti saattaisi olla, että esimerkiksi Utenasta puhutaan luennolla. En ole tietenkään ihan varma, mutta olisin ainakin toivoisin, että jotain ikuhara, tai jokin kolmesta ikuharan teoksista mainitaan kuitenkin luennolla. Ja tota noin, niin... Toi, me ei olla kukaan tutustuttu Kurokono Baskeeseen hirveästi, mutta se varmasti vetää salin täyteen, koska se on tosi suosittu Joo. sarja. Ja varsinkin noita naispuolisia todennäköisesti, kun se on kuitenkin noille tyväärille on suhteellisen sydämellinen sarja. Tämä ainakin ovat monet, monet jotka tuota, ovat, katsovat niin kaikki friitsun muut, niin heti ekana niin ovat siellä niin nämä, tai ovat niin, niin, niin Mitkähän, mitkä liet pystyssä, Ei me, niillä kuitenkaan samoja, samoja niin elimiä ole kuin meillä, mutta jotkin, jotkin tota pystyssä niin ovat kuuntelemassa, kun kurkana basketista puhutaan. Tota, no, niin, no, Mitä niinku, söpö, söpöä on hiukan olemassa urheilun parissa? josta päästään nopeasti lisää naisille suuntaan, että onko hyvää jaoita olemassa jaoin stereotypiat. Mua rehellisesti sanottuna kiinnostaa toi luento vähän koska mun, mun mielestä olisi hirveän kiva, että joku oikeasti antaisi mulle hyvää jaoita. <lipäätä> <Se, lipäätä> <lipäätä> <lipäätä> se, se, se, tota, mä en ole niihin perehtynyt niin, hirveämmin, mutta aina tota, no, niin mä oon sanonut aika monelle niin niiden harrastajat sellaisen käsityksen, ni, että niissä on aika paljon stereotypioita ja kliseitä. Että tota noin, niin ne niin tosi vahvasti, että en sitten onko mu muissakin genreissa tietenkin tämmöisissä on, mutta se mm. tota noin, niin se voisi olla ihan mielenkiintoinen luento, että ihmeessä tota noin, niin varmasti varsinkin niille, ketkä jaoista tykkää, niin voi tulla semmosia sarjoja, mitä ei oo vielä, mihin ei ole vieläkään törmännyt, missä on oikeasti hyvä tarina, eikä vaan nättejä poikii tekemässä itteensä. Jep <tos> <tos> Kyllä Sitten Se voisi oli... olla ehkä sellainen luonto, mihin itsekin voisin mennä ihan vain, koska voin Sitten olisi tota, harmikseen päällekkäiksyyksinä niin tota, animea analysoimassa Jossa olisi luennanpitäjänä Justin Maret Stepanov Sitten Petteri Uusitalo ja Valteri Strömsholm tota, Ja Etenkin kun omasta mieltäni, niin jos silloin kun sarja on tosi hyvä, niin tota, sarjan analysoiminen on justin se ehkä se paras asia, mitä se pääsee tekemään siinä, jos siinä nyt sitten sarjassa itsessään on analysoitavaa tosi paljon. Ja niin. tota, totta kai sekin siinä mielessä tekisi mieli mennä sitäkin katsomaan, kun analyysi on sellainen, mistä tykkään tehdä. Ehdottomasti varmaan hyvä luento, Uusitalo on aina pitänyt hyviä luentoja. Tota no, niin Mutta sitten mulla on sellainen, että siellä on myös niin, Huut Huutin, eli he, niin, tota, niin, Heidi Päivisen, niin, Sheichi She, She, Kissin, anime-komedian aatelinen luento samaan aikaan, ja mä oon aina tykännyt hirveästi Huutin luennoista, niin mm. mä nyt en, en, en oikein tiedä, mitä mä lähden kuuntelemaan, että, anime-analysoimassa. Mä tiedän, että mä saatan suuttua siellä, mutta <tosio> ah. tota noin, niin tiedä se. Mm. se, on tota... Mut se on, mä, mun mielestä oli, ainakin mitä mä lueskelin tuossa, niin vähän voi olla, että mä teen sellaan, että mä tuun sen alun kuuntelemaan ja... koska ne me ihan täysin päällekkää jos mä haluan vaihtaa siinä puolessa välissä, niin mä käyn vaihtamassa. Ne on niinku. Mm, tavallaan kyllä mieleen täällä no heräsi. sekin justiin. Tosi mielenkiintoista, justiin siinä mielessä, että olen muutaman J.C.K.sin animaation jopa katsonutkin, kuten esimerkiksi, no nyt on Assassination Classroom, mikä pyörin tällä hetkellä, ja sitten on Tangan Rompate Animation, Yuki a Hero, ja äh, mitä muitami on katsonut, no pers molemmat Persona 4 joista toinen on ihan hyvä ja toinen on ihan sysysurke. Ja no, tietystikin kun en niin paljon ohjaukseen ja toiseen, niin samanlaisuuksiin noissa sarjojen kanssa olekin niin pahasti huomiota, niin siinä mielessä tota, tekisi meille mennä katsomaan sitäkin mainintoja. valintoja valintoja kaikkialla. Se on myös, tota, no, niin, mikä mulle on myös Hamatoran ohjannut, missä on myös sellaisia, mitä mä oon nyt huomannut, pieni yhtenäisyyksiä. Muiden sarjojen kanssa. Sitten olisi vielä kolmas luento vielä toi, sitten, Ja se olisi kos, tota, cosplay aloittelijoille, jota pitää Madia, Matias Madu Tukiainen. Mun pitää edellisesti vielä ma mainita se, että tota, ja tietenkin se on ohjannut Angel Beachin, niin ehkä mä en jätä sitä väliin. Koska Hamatorassa, Re rehamatorassa on yksi niistä jakso, mikä on käytännössä omistettu semmoiselle sun maidamaiselle huumorille ihan täysin. Mikä oli vähän semmoinen tota, veikkaan, että se oli pieni, monen, en mä tiedä onko se tarkoitus olla semmoinen kunnia-asetus, mutta kun siinä on ihan suoraan tämmöistä kiityyppistä huumoria Hamatorassakin ihan niin yhdessä jaksossa täysin pelkästään, niin sen takia mä haluaisin kyllä mennä senkin. Ehdottomasti pitää mennä kuuntelemaan. Kyllä. Kyllä, ja sitten siellä on tuota, tällainen tota seuraavana kuin Cosplay-kisa Anime äänemurroksessa, jonka meille tuota, tuo ah, niin aina niin mahtava tuota, ä, Lohen myy Ja sitten on Punpun ja surkeuden teoria jonka pitää tällainen henkilö kuin Aku, asuute, kuin Mäkelä en tiedä, henkilö, en ole ainakaan ennen hänen tota, luentojaan kuunnellut. Sitten on tota, tällaisia, tällainen luento myös kuin Eturivin paikat maailmanloppua odotellessa. Äh, tällaisten henkilöiden pitämä luento kuin Martta Lapin Paatola ja Kiijakattu Soini. En tiedä asiasta mitään, koska ei ole edes ohjelman kuvausta, kyseisestä luennosta mitään. Ja sitten on äh, keskustelupiiri, jossa on äh, aiheena pakopiirrettyyn maailmaan eskapismi ja animeharrastus, joka sitten... Öö, joka sitten on pitänyt Reetta Kontiainen, ja tämä öö, kyseinen keskustelupiiri oikeastaan kiinnostaa siinä mielessä, että se on jollain tavalla meikäläisen, meikäläistä aika lailla lähelle sydäntä oikeastaan toi eskapismi ja anime niin kuin ajatuksena, kun ne on kuitenkin sellaisia asioita, mitä tulee tehtyä melkein jokaisen animen kohdalla, mitä itse on katsonut, että yritän pakoutua. Pakout Paita piirrettyyn maailmaan kaikkea sitä, sitä niin, mitä tämä todellinen maailma antaa mulle. On kaikki viide ja television katsominen ja tämmöinen on semmoista arjen pakoilua, niin varmaan ihan hauska mennä juttelemaan sinne, mutta tosiaan mä menen kyllä ton myyn lohen, äh, niin tota tosi mielellään sen takia, koska mä aina fiilistelin muutamia tiettyjä, ääninäyttelijöitä ja muutenkin aina tota noin, nykyään se määrä vaan kasvaa koko ajan, mitä löytyy, semmoisia uusia, mitä fiilistelen sen takia vaan, että saatan katsoa sarjan sen takia, että siellä on joku mun lempi ääninäyttelijöistä, niin mä nappaan sen, sen takia, koska mä tiedän, että joku siellä viihdyttää <laughs> niin, se, Sen takia toi mm. tulee ehdottomasti olemaan semmonen, semmonen, sarja, semmonen tota noin, luento, mitä mä haluan kuunnella. Kyllä. Tota, justiin itsekin tuonnäköisesti näköistä meidän sinne, että lähden luentoa katsomaan. Mm. Ja, tietysti mikä vaikutti tosi hauskalta on tuo justiin, että siellä olisi, tota, mikä ehti alkaa ennen kuin luennut loppuun, niin siellä olisi BL tarinageneraattori. <tos> <tos> <tos> Eikö että mä jos kattelin tässähän toi varsin laikas. <tos> totan öli. Niin. Sihenkin oli oikee, no sihen äh voisi melkein kerkeä kävästä sieltä. Totan no se on kyllä paaja pitäksii ilmo. Pitää ilmoittaa. Joo. No höt, toi jos voin olla aikaa niinku viihdyttävä niin, niin san <tos> totan noin. Niin. valitettavasti samaa aikaa tois on <laughs> varmaan ihan hauskaa. No. Näin tota noin Kyllä. Joo. Ja sit. ja. No. Tähän sitten se, no seuraavaksi on sitten se ohjelma, mitä ehd ehdottomasti itse odotan kaikista eniten, ja se on Keskellä linjaa ja Ruusien nais ja sukupuoli kunihiko Ikuharan sarjoissa, on, jota on pitämässä Anna Rantasila. Ja... Minä olen kolmesta ainut, joka on kattonut yhtäkään ikuharansarjaa. Sillä että mä olen kattonut jo no ja se on ehdottomasti ollut tähän mennessä oma suosikkini kaikista ikuharansarjoista. Sitten Jurikuma Arashi, josta olen tykännyt, josta tykkäsin erittäin paljon. Lämmitty sydäntä tosi paljon. Melkein itkin siinä lopussakin. Ja nyt tällä hetkellä minä katon Utenaa. On jossain jaksossa 18. Ja mm. sekin on kans ihan hyvä, vaikka se nyt mielestäni ei tähän mennessä ole ollut tota, niin hyvä kuin Penguin tai Jureikoma Lähinnä sen takia, että siinä on ihan käsittämättömän huonot fillerijaksot. mitä te tekis mieleen heitellä tavaroita, kun ne on niin huonoja. Mutta muutenhan se on, kun se on vähän, mikä kans tuntuu sillä, että se hieman on junnon paikallaan. Siinä jonkun aikaa, mutta tonnäköisesti mitä lähemmäs loppuun mennään, niin tota, sitä enemmän se paljastaa. Niin kuin noissa muutenkin, että sitten kaikki parhaat kortit pelataan sitten ihan lopuksi, että ei koko kättä paljasteta heti. Ja mm. mitä nyt sitten luennonpitäjästä voi, voi sanoa, niin tota, mm, on justiin tullut YouTubesta katsottua Anna Rantasilla luentoja ja sitten justiin Desu Tolksissa oltiin katsomassa... Hänen luentoa ja todella hyvä luennon pitää. Ei vaan muuta sanoa. Sitten, tota noin, semmoinen, mitä mä en, häpeäksi, en mä haluaisin, että mä voisin mennä kuuntelemaan, niin on toi Mikko Lammin tota noin, eeppisen eeppinen taistelu. Sen takia, koska Legend of Galactic Heroes on kehuttu, mulle aina tappia ja mä tyin rakastan planeetassa on yksi mun lempi sarjoista, mutta mä en oo kattonut sitä vaan sen takia, koska mulla edelleenkin väitetään, että se on parempi kuin planetes niin mä haluan katsoa sitä, kun jos ihmiset on oikeassa. <tos> <tos> <tos> mä, mulla oliskin varmaan aikaa aika pitkä sarjakkin, ja toi Crest kautta Banner of Stars on myös semmonen, mihin mä en oo tutustunut. Se oikeastaan on mulle aika niin ihan täysin tuntematon nimi, että tota, no, niin mun pikin varmaan tutustuu, mutta mä en tiedä kerkeinkö mä nyt kun mä al alatieto mun Adachi Mitsuru tossa noin, niin niihinkään. se on ehdottomasti semmosia mun korkeimmilla plääntyvät ajatuksissa, koska listaa mä enää pidä. <laughs> Kyllä se on pakko joskus kun katsoa ton Legend of Galactic Heroeskin, koska ihmiset sanoo, että se on se objektiivisesti paras anime ikinä. Niin <tosan> kyllä, kyllä, kyllä, objekti, <tosan> <tosan> <tosan> yeah, kyllä, näin mä oon kuullut monta kertaa, mutta siis tota noin mulle se, että joku sanoo, että se on parempi hartskifi, planeetta, se on niin iso väite, että niinku, <tosan> <tosan> se, se, se on, se tota noin niin, sit siellä on tota 3D-hahmon luomisen tuska. Jotain pitää hakkaraisensa sen Joo. <Ja tosan> Joo. Siis tota noin, niin Joo, se on lisää osaa tähän, tähän 3D-ohjelmaan. Kyllä pienluento. Niin. On varmaan ihan mielenkiintoinen, jos varsinkin kävi sen eka, ekan kuulla. tota... Ja, niin, koska kyö, aine, Kyoto Animation puhuttaa aina, niin nyt on taas luento ihastuttava ja vihastuttava Kyoto Animation. Ja tota noin, niin, Tai siis keskustelupiiri siitä, että tota noin, niin, Eh, <tosio> Keijon tappoi anime. <tosio> <tosio> mutta siis tota, toi animationista ja siitä, tota noin, mitä se on ja kenellekin. Mä menen varmaan selittämään siitä, kuinka klannat on parasta ikinä Et tehty ymmärrä animen päälle mitään menkää muualla pois. Mm. <tosio> <tosio> ja mitä mä oon ite ni niin toi olisi varmaan sellainen, että toi olisi ollut se sama keskustelupiiri, mikä olisi ollut Frostbiteissa. Ja Kyllä, sitä ei se on pissi... juuri se. Ja se on sitä juuri ei viisi siin Frostbiteissa pidetty ollenkaan. Ei tietääkseni. Siellä on kuulemma kakkutarjoilu. Keiki. Ei vaiska. Joo. <tavasti> <tavasti> <tavasti> <tavasti> <tavasti> <tavasti> ja nyt <tavasti> sit tota noin, niin... On Desu Dance. Kun tanssituokio illalla. Hmm. Sitten olisi tietenkin, jos B, tota, jäi vielä näilläkään BL jau ja BL-luennoista, niin sitten on vielä illalla puoli kahdeksan aikoihin luento BL Visual novelleista. Joo, se varmaan myös vetää väkeä sisään ihan hyvin. Joo. sitten, noin, niin, sitten siinä on kans, äh, varmaan näitä kanssa. Tällaisia klassikoita, mitkä pitäisi kattoa. <laughs> Lupin niinkään. the Third. Lupin the third yeah. monet kasvot, joka, jota pit, jonka pitää Pirtu odits murta. hän toi oli tota katsomattomana hyllyssä toi Lupin kolmosen ekakausi. Pitäisi se joskus ottaa kyllä työn alle. Mm. Sitten siellä löytyisi ö, sellainen Lotto-rivi, kun käytän lottorivitermiä tästäkin, niin, nimittäin tota, olisi K18-ohjelmaa Futari etsi Mangasutru joille. Sitten toinen K18-riviohjelma, ihanan Anke Cross Age, jonne on vähän melkeinpä, voisiko sanoa, pakko mennä, koska haluan kuulla, mitä ne, mitä, niillä, mitä tota meidän, mitä tota, meidän tällä tota, nais jolla on sanottavaa kyseisestä ö, naisia täynnä olevasta Mekha-sarjasta. Ja sitten tota, sit myös tota, tämmöinen lautapeli ö, huone siellä tota, semmosen muutaman tunnin ajan. Ja on sitten myös japanilaisten kauhutarinoiden tällainen, voisi sanoa, yöllinen paja. Että silleensä. Mutta kyllä me saamme neljästä. Ehdottomasti kiinnostavin on kyllä tuo ihana nanki cross-ange. Mitä cross Angelu voin kyllä sanoa heti, niin on justi se, että siellä on ainakin jumalattoman hyvät noi luennonpitäjät. Mut sit taas se saa anime itsessään. Minusta se on edelleen ihan törkeän huono ja mie saan pelkästään päänsärku, kun ajattelen sitä anime. Mä, mä tota, no, niin tulin siihen lopputulokseen, että tota, no, niin jos niin crossangissa jotain perversiä, mä en ole katsonut sitä, ja se on kyllä ihan paskaa ja silti niin ku, paskuudessa on hyvä niin sanotusti. Mutta tota, no, niin, öö, niin mä menen kuitenkin mieluummin kuuntelemaan Futari-Etsi-luentoa, koska miksi mä menisin kuuntelemaan, jos pornosta puhutaan. Niin... <laughs> no, ova. Niin, tota aikanaan tutustunut siihenkin yön pimeänä tunteena. Ehdottomasti me on aina yleensä kaikista parha, äh, parhaimpia, parhaimpia no, mitä peruompi aihe, sitä parempi luento. <laughs> tota noin, niin, äh, koska sitten siihen pitää ottaa saman tason verran huumoria mukaan, ettei tule ihmiselle paha mieli, kun ne on siellä kuuntelossa. Sitten siellä on tuommoinen pieni... Aika perusohjelma, mikä melkein Jokadesuskonissa on, eli yllinen animevisa, kevyt limo ja isukaa, jonka pitää Johannes Gaurin Myllyniemi ja Maikojama, eli Kojama Mai. Niin Sitten on aamuna on FMA vs. FMA, eli väännetään, väännetään siitä, että kumpi on parempi, Brotherhood vai alkuperäinen animaatio. En halu mennä, haluaisi mennä kuuntelemaan sen takia, koska mä oon aikanaan saanut kuunnella tota ihan tarpeeksi, ihan ällettömän rasittavaa vääntöä, koska mä oon edellekin mieltä, kattokaa, alkuperän, kattokaa ne niin kuin julkaisujärjestyksessä, niin ootte tyytyväisiä molempikin. Mm -hmm. <laughs> niin mm -hmm. Jos te katsotte Brotherhoodin eka, niin sen jälkeen mielestä, niin, tota noin, niin normaali fullmetal mistä saattaa olla vähän huono. Tai sitten jos olette muuten vain pik ihmi pieniä ihmisiä ja olette katsonut Fullmetal Alkemista ja sitten kun katsotte Proterhoodin niin haukutte alkuperäisen vaikka kehuitte sen taivaaseen siis silloin kun se tuli. <löksijä> niin tota noin, niin en mä tiedä. Mä oon jotenkin, äh, jos ei mulla ole mitään muuta, mä en keksi siihen yhtään mitään muuta, niin ei, mä keksin jo siihen <löksijä> Täällä on Tennyksestä kilpapyöräilyn urheilusarjat. <laughs> Keksiä muuta, niin mun ei tarvitse mennä hajottaa mun päätä vanha aiheen parissa. Kyllä. <laughs> Ite it menen todennäköisesti katsomaan Fullmetal Alchemist luentoa ihan sen takia, koska minä en ole tuon asian kanssa päässyt hajottamaan tuota päätä, niin kuin lähinnä omassa kaveripiirissä, kun kaikki on, tai ainakin ne, jotka on animeen kattonut, niin on katsonut molemmat Fullmetal Alchemistit ja useampaan otteeseen on molemmista tykännyt, niin Onhan se tietysti mielenkiintoista käydä katsomassa sitten, että minkälaisia sitten eroja siihen alkuperäisen nien sarjojen välillä on. Kun kuitenkin itselläni on tosi pitkä aika, kun minä on katsonut Fullmetal Alchemistin viimeksi, ja minä on Brotherhoodin nyt katsonut sen 24 jaksoa. Vielä olisi sen reilun 40 jäljellä. En tiedä ehdinko katsomaan sarjaa loppuun asti. Kannattaako siellä on plotteet, mutta tosin sä oot lukenut manga. Mm. Niin enkä minä mitä että siinä mitään vissiin saa suurempi, tai saa jumalattoman isoja spoileriin, mitä en, en olisi jossain vaiheessa tiennyt. No jos sä oot lukenut manga, niin sä nyt tiedät sen tarina ihan täysin, kun se menee täsmälleen mangaan mukaan se Brotherhood. Jep. Jep, sit siellä on tota, tämmösiä, no siellä on tuo että sinne jos tota kiinnostaa lähteä testailemaan, toto, niin, niin, niin, miten nyrkki taipuu vai mikä taipuukaan, en tiedä. Niin, että sille Tai olisiko se sitten taistelukoreografia työpajalle? jotain Jos haluat mennä, mennä vääntämään, omaa, tota, vääntämään omaa kehoa vähän eri, eri, eri suuntiin, voisiko sanoa näin. Sitten tota, olisi justin luento vielä kauhupelien lisenssimediasta, ja sit, jossa niin kuin Käydään läpi juuri japanilaisia kauhupelejä ja niiden tota, erilaisia animeja, manga ja live action sovituksia. Tota, sitten puhutaan juuri niiden laadusta jonkun verran. Ja tota, en tiedä silleen, että olen itse en hirveästi ainakaan lukunottamatta Resident Evaleita ja Silent Hilleni niin oli pelannut japanlaisia kauhupelejä, ja no niin, en hirvesti sen hirveästi laske noita RPG Maker kauhupelejä. No Corpse Partiimi on pelannut jonkun varran Tenti ja käydään, no voi laittaa sitäkin varmaan käydään läpi Korpsi jonkun taitaa olla ainoa sellainen aidosti japanilainen kauhupeli noista Njärin. RPG Maker kauhupeleistä. Jep. Nyt se ei voi sinällään olla kans ihan mielenkiintoinen luento omasta mielestäni, jos tota japanilaiset kauhupelit ovat tota mm, tuttuja. Tota Sitten tuo toivuja, eli ai puhutaan, mikä on japanlaisten pikkutyttöjen keskuudessa huippusas aamupiirryttyjä rytmipeli. Ja, tota noin, niin, niin, siis se on järkyttävän iso franchise Japanissa tällä hetkellä. Niin, tota noin, ni, <tosan> ni, ja Torjusohva on pitämessä siitä luentoa, että se on varmaan myös hy, hyvä luento, että kannattaa ihmeessä mennä kuuntelemaan. Mm. Vielä lopussa, että mikä tekee jurikasta parhaan, <tosan> hirveä <tosan> shots, fired. <tosan> <tosan> shots fired. Shots fired, shots fired. Sekin olisi ollut ihan lailla ihan hauska sarja viilakasta muuta. Mutta sekin on se, että sillä on jaksoja, ei ole se kolmilukunen määrä, niin tuskin katsovan niin. katsomaan ikinä sitä. Mutta ne, jotka on tota sillä katsonut, niin tota, suosittelen ehdottomasti käymään katsomassa. Sitten siellä on Punakoneen, eli Jan Sareksen luento Suomen sodat muen Militariassa. Eli tota, tämmöisiä. Ah, niin, söpäjä, tyttöjä. Ö, Öö, Armeijan ja aseissa ja tankeissa ja missä lien <lipun> Sisältövaroitusohjelma sisältää nationalismia ja jingoismia. <lipun> <lipun> <lipun> <Puta> -pun> Punakoneen on mä oon käynyt muutam... niin yhdellä sen luennolla aikaisemmin. Niin oli ihan hyvä, niin muista mikä luen, mutta mulla on muistikuva. Mutta se tota... kuulostaa aika. O o oudolta, oudolta aiheelta sanotaan näin. Varmaan ihan hyvä luento niille, ketkä tietää mistä on kyse. Eli siis on, käydään tota, noin, niin Suomen sotahistorian japanilaisten teosta lävitsi. Ja siellä on tosiaan lisää cosplay-valokuvausta kehittyneille valokuvaajille. Sitten tota, sit on tosiaan sitä ja apsun vetämänä. Ja sitten on tota noin, niin... Englanninkielinen luento niin noista salapoliisimangoista. Tai mangoista oikeastaan. Joo, eli todennäköisesti siellä me tullaan myös mainittamaan salapoliisikonan. Niin, holmesista kindaiitsiin. Joo. Että se on tota noin, niin konani on varmasti siellä, kun se on niin vanhin mm. ja isoin tekijä varmaan hetkellä. Joo, ja sit siellä on amv kisan aikana myös tota tämä... Cosplayan ongelman ongelmanratkaisu ja sen hullut soveltamista. niin siellä käydään läpi lähinnä näitä tota, niin, tämmöisiä ongelmanratkaisutapoja. Esimerkiksi vaikka johonkin tiettyyn asian X. kun tota, niin, niin, niin, niin kossiva saattaa olla kesken vaikka yksi yö, ennen, yksi yö ennen konia tai kaksi yötä ennen niin. Mä taas totesin tota, niin, näin nopeasti, että että siellä on niinku kolme ohjelmaa taas samaan aikaan, mitkä mä haluaisin kaikki <laughs> Siellä on tota äh, Macrossi, Macrossi ja sen musiikista luento, ja mistä me on kaikista varsinkin Frontierin tota niin on musaa kuunnellut ihan törkeästi. tykkään. Ja siellä on paradeista luento, ja siellä on AMV-kisa samaan aikaan. <laughs> niinku... Joskus niinku tällainen hieno Veabore-markki, niin miksi mä osaa tota Kakebun Shino sutsuun Niinku Naruto Sen <tos> niin. <tos> käydä katsomassa kaikki samaa. Taitaa <tos> tulla toinen luento missä Toinen tota, Marko Lamptugelsin luento, minne mennään kesken mm, Se on, no Toivottavasti <tos> niin. Niin. Mutta joo, ainakin mitä justin Deparate-luennosta on Sanottava, niin tota, Marko veti esimerkiksi jumalattoman hyvän luennon Dark Soulsista jukikonissa, niin tota, luotto, luotto ainakin pitäjänä on kova. Mm. ja ma, Marko hyvä heittää läppää. Sitä kannattaa ehdottomasti mennä kuuntelemaan, jos ei ole mitään muuta tekemistä siinä. Vaikka Death Parade on ihan tuntematon sarja, niin se on ihan ehdottomasti viihdyttävä mm. mies. Voisi sanoa, mm. että niinä kannattaa ainakin se Death Parade kattoa, että olen vielä katsonut. Se on loistavaa sarja. Se on lyhyt sarja ja se on ehdottomasti niin kuin, kattomisen arvoinen. Tosi hyvä. Kyllä. Kyllä. Tässä on vielä reilu kuukausi aikaa katsoa ennen luentoa. Mm. Kyllä, kyllä. Hyvi siihen on vaan kuukausi. En mä kerkeä mitenkään katsoa kaikkea, mitä mä mm. <laughs> Sitten tanoin, niin kuin, sit siellä on Type, äh, type muunistaan keskustelupiiri. Mikä varmaan viittaa siihen edelliseen luentoon, mikä oli Frostissa, se oli. Todennäköisesti. Kyllä. Ja sitten siellä olisi origami-pajaa, jossa saa pitäitellä vaikka sen origami-kurien, mikä aika perus, perusmeininki. Kyllä. Ja sitten on nyh päättäjäiset. Mm. Ja jossa varmaan todennäköisesti paljastetaan taas jotain hienoa. Ainakin toivottavasti. Jotain hienoa. Sitten me otetaan niin oikeastaan voitaisiin rupeaa juttelemaan noista, kun siinä oli ohjelmakartta kokonaan käyty läpi, niin voitaisiin rupeaa juttelemaan tuosta vähän. Joo. Joo. Eli ensimmäisenä tuota kunnianvieraana paljastettiin ohjaaja ja animaattori Naoyoshi siotani, joka on ehkä kaikkein, tai joka niin tunnetaan ehkä parhaiten tällä hetkellä Psycho ohjaajana, ja on sitten toiminut esimerkiksi tota, Shingeki no tota, openingin avain animaattorina, ja Kimi Todoken Todoken kuvakäsikirjoittajana Fullmetal Alchemistin avain animaattorina, ja justiin, esimerkiksi justiin Blood Plusassa avain animaattorin kuvakäsikirjoittajan ja opening ohjaajan roolissa. Ja Blood scene, äh, elokuvan totano, niin on ohjannut myös Kyllä. Joo. Nyt mulla on niin sanotusti syy katsoa se äh, tota, Psaiko pääsi vihdoin viime. Mm. yritin katsoa sitä silloin se Extended Edition-aikoihin Mutta sitten mä pääsin saa joku kolme jaksoa katsottua Ja sitten se vaan jäi Tosi mulla oli joku miljoona sarjaa sitten aikaa, <laughs> aikaan että se ei ole mikään ihme taas, Jäi sivuun, kun ei ollut semmoista mielen, hirveän suurta mielenkiintoa. Mä en oikein tiedä, otetaanko meidän innolla sitä kakkoskautta, jos se on ihan surkea. Se on ihan surkea. <laughs> niin, tota, mm. niin, se on sillä ajatusmaailmalla on hyvä katsoa, lähteä katsoa animea ja semmoinen, että mmm, mmm, mmm, on mmm. <laughs> No ei sillä, että oli positiiv... odotin positiivisesti, kun tota lähdin tota... Diabolikloversista pelaamaan juomapeliä silloin, ihan vaan sen takia, kun tietää, että siinä on paljon sellaista toistoa sääntöjen mukaan. Niin. On, tota, niin ehdottomasti mä, niin ku, äh, kiva kuulla, sitten, tota, noin, kun -Pass on kuitenkin ollut iso nimi, tota, äh, niin pääsee ehkä, ihan noi, jos saisi sitä animaation puoltakin avattua, niin noissa kunnianverosohjelmissa niitä ei ole vielä julkaistu, koska sitä ei ole nyt ihan hirveästi käsitelty tuolla kunnianvierasohjelmissa, missä mä oon käynyt, niin se olisi hemmetin hienoa, että pääsis siihen kastutustumaan, että tässä on nyt mahdollisuus avata sitä puolta lisää. Mm. Kyllä. Että itelläni, itelläni ei ole mitään tuota sanottavaa asioita niistä, kun ei ole oikeastaan noista sarjoja tullut, muita katottuu full Fullmetal Alkemista. Mm. Ja muutama jakso, niistä, niin Sille. Tietysti on, täytyy kyllä sanoa, että on suhteellisen vaikutuksen tekevät tuo ansioluettelo, niin sen takia odotan innolla, että minkälaista kunnianvierasohjelmaa häneltä on sitten luvassa. Sitten tuota, toisena kunnianvieraana jäini, tuota, ilmoitettiin Satsika Misava eli ääninäyttelijä ja laulaja, joka on esimerkiksi tunnetuin varmaan roolista kun hime Axel Axelworldistä. Ja sitten nyt uu, ääni uusi sarja on toi al noat se oli Raiet Aers. Hirveän vaikea nimi <laughs> Arjas, niin, niin. Tota noin, Ja sitten se on ollut akumano mitä Toaro Matsutsuno-indeksin, on toivisin toivisin leffa. Tokio, ESP, Lokodol, Jumero, Patessier ja Sangrilaassa ääninäytely. Niin Tämä on kyllä e ehdottomasti siis, vielä kun se, se on kaksi vuotta mua nuorempi, niin on hieno ja muutenkin aika tuore, ääninä tuore ääninäyttelijä. Niin ehdot, niin ehdottomasti tota noin, niin mielenkiintoinen ja vielä sen takia, että tota noin, niin, et, olisi hienoa, että jos saatu mahdollisuus, että se vaikka esittäisi jonkun kappaleista, mikä sitä, kun ei ole ilmoitettu niin. vielä mitään kunnianvierasohjelmaa, niin tämmöinen mahdollisuus olisi tietenkin ihan älyttömän siisti. Ja ihan ehdottomasti mä tykkään Axelworldistä oikeasti paljon. Olen monta kertaa sanonut, että Sortert on huono, Axelworld on hemmeti hyvä. <hysy> <hysy> ja tota, niin. ja Kurojoki-himi on tosi kiva hahmo. Niin kyllä tämä on ihan ehdottomasti semmoinen kunnianvieras, mistä mä tykkään. Ja sitten se ty sen suosittujaan, niin meillä on kohdassa harvuisuus ihmisiä, niin ei se voi olla huonoa mm. <laughs> Ja kundami, tietenkin. Kaikki tykkää kundamista japanissa. Niin. <laughs> kyllä. Ja meillähän oli tota, justiin suunnitelmissa niin katsoa sitten Action World ensi viikon loppuna. Kun tota, tulen käymään Helsingissä, niin sitten pystyn tuon... Tota, Vähän sitten tutustumaan sitten tämän ensimmäisen niin satsikamisavan ensimmäiseen isoon rooliin. Joo, se tota noin, ja muutenkin se on mun mielestä hieno sarja siitä, että se on niitä harvoja sarjoja, missä on vähän niin kuin, visuaalisestikin omalaatuinen tota noin, päähenkilö. Että se ei ole, tota, ei ole ty sun tyypillinen perus Normaali kouluaise päähenkilö, vaan semmoinen kummallinen pulleen pieni poika. Se on mä tykkään sitä päähenkilöstä hirveästi, moni ei tykkää siitä, mutta mun mielestä se on kiva. Muutenkin, tota noin, saa toivottavasti heitä katsoa kokonaan se. Mä pääsen muuten nimittäin töistä kuudelta silloin vastaan. Toivottavasti. Ja voidaan mm. me nyt periaatteessa jakaa se sitten silleen, että me katsotaan sitten illalla ja aamulla sitten loput. Niin, kyllä. Kyllä tietenkin, niin mä ajattelin. Kyllä. te joo. Sitten miten muita mainittavia rooleista, niin justin alt niin tota, omasta mielestäni se paras tyty. Mm, Rajartti oli kyllä, niin kuin mä, mä en ole kakkoskautta kattonut, mutta ekas kaudessa niin on tosi hyviä kohtauksia. Kyllä mäkin sitten ty tykkäsin ehdottomasti. Niin se oli kans toinen Akumana Riddlen hyvistä parha. Äh, niin kuin... Hyvistä tytyistä, niin sanotusti. <lacht> Niillä oli, se, se pääsi siihen ainoaseen hyvään storylaaniin, joka sekin pilattiin lopussa. <lacht> <lacht> ja, ja itselle ehkä se on niiden tuttu varmaan tuosta Juukari Kohinata. Se oli, oli tämä toinen näistä päähenkilöistä. Eli tämä, tässä on niin toinen tää päähenkilö on ruskea yksi, ja toinen on tää, äh, blondi. Joten se on tämä blondi näistä kahdesta. Tämä senpai-hahmo, senpai muska sanoa näin? totanoi niin on taas ni niin tosi hyvät kunniavieraat mutta tietenkin viimeksi oli Gen ja muuta mutta on mm -hmm. <laughs> niin, tota niin, mä to, toivon varsinkin sitä että jos me saatais yksi saatais se esitys mi, mi se joku viisi jos ihan sikahieno en vähän epäilen että onnistuu mutta ja sitten tota, toi niin, olisi tietenkin hieno saada niin kuin, syventävää näkemystä niin kuin animaattorin työstä. Ja Joo. Tällaisesta, mikä olisi, kiinnostaisi mua itteeni, ehdottomasti tosi paljon. Tietysti, mm -hmm. eihän se vaan mikään mahdottomuus tietenkään ole, että piti vissiin Mekumi Okata silloin. Tuota, niin kyllä. kyllä. Esitti Esittikö se yhden biisin silloin? Kaksi vai kolme? Joo. Joo. Mutta ei se siis niinku, eh ehdottomasti, kun on tämmöinen niinku, mu niinku, musiikkipuolellakin uraa tehnyt. Mm niin ehdottomasti haluaisin. Aina kivoja, mutta siis en Mitä muut voisi sanoa, kun taas, että niin kuin vähän pikkuhiljaa alkaa tulemaan, mä enhän jo tossa, että siihen on jo enään kuukausi. Totesi, että mun kesälomaankaan on näen kuukaus. Tällainen pieni, pieni, et. ja jaa. Ja niin, kohta, kohta ollaan taas desussa Justhän me tuota, no, niin Frostista ollaan selvitty. Niin, <tästi> frosti on vieläkin pieleen. Ei... Niin, niin. Odotan no, niin... että... tosi innolla, tota, että milloin ne julkaisee, no, minkälaista ohjelmaa tulee. Kyllä. Kyllä. Ja saa nähdä, että onko, kaikki, että onko tuossa vielä kaikki, että jos sulla on vielä taas <tä> asia, asia. viime hetken yllätyksiä, niin kuin oli esimerkiksi Frostvaitessakin. Mm, ei sitä tota noin, mut jotenkin tuntuu vähän vähän tota noin ni. Kaukaa haetulin, silloin Isperin kanssa puhuttiin, että ehkä ei saada kolmea peräkkäin. Hattutemppua vedet ottaa susta, en mä öistä tiedä. Se olisi kyllä aika aika hieno. Tässä ei mun mielestä tota noin ni. Niin, mä tiedän huomenna sitten mutta täällä ei ollut mitään mainintaa vielä iltabileistä. Vai onko? Ei ollut Ei itse asiassa. Ainakin kovasti toivoisin, että se Desulange ois taas. Ja sitten tietenkin perusiltapileet niin kuuluu hommaan. Et toivottavasti nyt tulee lähiaikoina informaatioa niistä. Kyllä. kyllä. Kyllä, kyllä. Ja miten se on. Tietysti. Isku oli puhutti. Niin. Mm. siensi vaan. Mies no, niin, tota noin, niin, oli viimeksi Isperian kanssakin puhetta siitä, että olisi mahdollista saada sitä, niin pianistia soittaa jatsia sinne, niin jos se tällä kertaa olisi tota noin, niin onnistunut, niin se olisi ihan älyttömän siisti, kun viimeksi oli aikataulut mennyt kuulemma ristiin. Kyllä. Päin kuukkelia. Se kyllä täytyy sanoa kyllä, että toi lipun myynti, niin voi juma, tai... <laughs> voi juma! kuusi mi siis 6 minuuttia kaikki liput. Kyllä, kaikki liput kuudessa minuutissa oli kyllä niin tämä semmoinen että joo aha. mennään. Joo. siis kun niitä muun mielestä myyranti laittoi, että, noin, että niin, jo kahden minuutin kohdalla oli joku ihan muutama sata jäljellä enää. Mm -hmm. <laughs> ja tällä kertaa ei ollut niin frostiisella että porukka olisi niin kuin vahingossa ostanut multiple niin kuin monta lippua. Mutta kaikki oikeasti meni. Mm. Se on niin kuin, aika uskomatonta. Mutta onhan noita lippuja huutan itessä myynnissä. No niin, no, mutta se nyt on aina. Mut ne, ne menee niihin raket Tä, niin kun tähtiteilta täysin summi ne hinnat. Kyllä. E, ja täytyykö san, sanoa, että niin kun, ainakin kertoa vähän näistä konien suosioista, että nämä liput alkaa mennä ihan törkeän nopeasti. Niin mistä tuossa tuota, Streamissäkin läpällä heitettiin osaksi niin että olisiko Suomessa tota no, niin mahdollista alkaa järjestää jo niin kuin vielä isom, äh, isompaa kuin mitä esimerkiksi trako, äh, niin, tota, Trakon on. Niin kuin vielä isompaa konia kun sinnekin vissiin kaikki liput aina menee niin olisiko mm. mahdollista järjestää jotain, vaikka 8000 kävijän konia tai jotain muuta ihan absurdia. Että, tota, no, niin kuin näyttää, että kysyntää on ihan hirveästi, koska aina, aina kun esim. Desukon myy lippuja niin, tai mikä tahansa, mikä myy loppuu, niin sen jälkeen on hirveä kasa ihmisiä aina ulisemassa siitä, kun ei kerran ostaa lippua. <laughs> että kysy, kysyntää on ehdottomasti ja onhan niin kuin koneja tullut niin kuin ihan järkyttävä määrä lisää verrattuna siihen, mitä se on aikana ollut. Niin, aikana on ollut pelkkään anime-konia, niin kyllä se on... No, se on... En mene edemmäksi. Eiköhän tämä ole tässä, että... Kyllä. Kohta on Desukon, herranjumala. Toivottavasti nähdään ihmisiä siellä. Toivottavasti ihmiset pitää kaikki hemmetisti hauskaa. Ei vitsi. Kohta on Ei, Tässä tulee kiire. Tässä tulee kiire, kyllä. Mutta me kirjitään Desukonin juttujen pariin ja... Me nähdään sitten todennäköisesti seuraavan podcastin parissa, jos tuota, öö, kuuntelette sitten tämän seuraava seuraavaa podcastia. Että... Kyllä. Mutta joo, ei kai siinä. Se on todennäköisesti ensi kertaan. Minä olin Jeffrey Akemire. Reiska. Suokari. Ja me kaikki sanomiko tänään aina ennenkin meidän Hi tai. Hi, tai. Hi, tai.